«Ще зеленіла оземена, іще ще сухий в'яз стовпів край села, де Юрко Бублик, що стане головою колгоспу у Пакулі, збудує нову молочну ферму». Я виролив на узбіччя дороги і вимкнув мотор. Відчинув дверці, обережно опустив ноги на полівку, наче боявся одірватися від своєї антрацитової волги. Від затишного мікросвіту, до якого я звик. Я без машини, ніби черепаха без панциря. Хіба що на суп годжуся. П'ять хвилин самокритики. Запізніли каяття інтелігента у першому коліні. Психологічний тюд. Десь тут дитинство я залишив. А де? Шукаю і не знайду. Ноги в модних фінських черевиках. Знаменита фірма. В австрійських вовняних шкарпетках – на фінські черевики і австрійські шкарпетки осідає сіра пакульська курява Написати б роман про мої босі ноги, про мої багатостраждальні босі ноги. Сколоті стернями, в синцях глижа, виморожені на осінніх і весняних стежках, вимочені у крижаних калюжах, найбільше діставалося їм, ногам, бо вони діткалися землі. До останньої хвилини своєї відчуватиму шпичаки у підошвах ніг пізньої осені. Але ж він приїхав сюди не для того, щоб оплакувати свої босі ноги. А навіщо він приїхав? Зняти фінські черевики? І під кінокамери піти по пилюзі, А так за сценарієм Івана Івановича. Не хочу. Нічого не хочу. Істеричний інтелігент у першому коліні. Потім народяться інтелігенти більш пристосовані до міського життя. Раціоналісти. навітамінізовані з дитинства. Помаранчі, яблука, сік манго, сік виноградний. Досить. Я замкнув машину. Хоч можна було б і не замикати. Кому вона потрібна? Тут, на краю поля. У поліській глушині початку П'ятдесятих років. Ну, ще колгоспна полуторка у дивину. Ще двір, в якому є велосипед, вважається заможним. Ще я бігаю за фінагентом, а потім об'їжджиком покришнем, який привіз велосипеди з Німеччини, і благаю, прокатайте, дядьку. Покришень дозволяє сісти на багажник, якщо я волатиму на всю вулицю Аршин Малалан. Про Малалана в радіо тоді співали. І радіо у хаті покришня в світлиці. В неділю фінагент відчиняв вікно, весь куток сходився до двору слухати. Моя Волга для тих часів все одно, що марсіянський космічний корабель опустився за селом у полі. Я вже тоді був нашпигований фантастичними романами і вірив, що марсіяни прилетять у пакуль Саме до мене. Я пасу свиню за селом на клинку. Ніде нікого когісінько. Раптом на стерню з неба опускається щось таке небачене. Відчиняються дверцята, Мене підкликають. Мене, бо я – це я. Більш нікого з усіх землян їм не потрібно. Але навіть мріяти я не мріяв, Що одного ось такого надвечір'я Зустрінуся з самим собою, майбутнім. Хай зачекає той, що біля скирти, помучиться невідомістю, хто приїхав, може, не витримає, та прибіжить до машини? Не прибіжить. Гордий. Але ж гукав на всю вулицю, вмостившись на багажнику покрашневого велосипеда, аршин Малалан. А буркотливий я став, буркочу на самого себе. Навіщо приїхав? Паломництво в Мекку? На Пакульську стерню? У Пакульській калюжі? В гнойочок тиміріднесенький. Комплекс селюка. Клеймо селюка. Не треба було їхати. Сюди. А куди? Ой, на шматки розвалююсь, як літак у повітрі. Ще лечу, а вже відпали стабілізатори, відламалося крило. Хоч мотор ще реве, Криком кричить, чіпляється за ілюзію існування, а давно приречений, і ось сторчака у прірву слова, слова, слова.